ان الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه نفصه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء جعل عرشهم فوق الماء وله ملك ما خلق وقوله تعالى ان الله ولا قوة له ما في السماوات وما في ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما بعد احييكم بتحية الإسلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentuan ha. dan kumpulan yang diberi Allah Jen. Pertamanya adalah sama-sama kita ha, panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas najis dan kesempurnaan Kini lebih penting lagi berkuasa yang Allah telah berikan kepada kita ha, membawa kita untuk datang dan duduk sama-sama ha, menurunkan ha, masjid ilmu, ha, masjid ilmu. Yang diibaratkan Rasulullah sebagai satu taman daripada taman Sama dari syukur Alhamdulillah Ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu SWT Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahkan Rasulullah Benar-benar uh, bukan uh, tajuk kaya untuk nak bawa uh, tentang Rasulullah ni Tapi memandangkan kita berada dalam musj sambutan maulidur Rasul dan saya rasa kalau Rasul itu orang biasa dia boleh bercakap bahan lain, tapi ini bukan manusia biasa, ini bukan usat lakit ataupun mana-mana usat, ini penghulu, insan jadi saya rasa kalau dia sambut hari jadi, kita tak bercakap tentangnya di mana maksudnya akhlak dan adab ada kita Mungkin ada yang berkata Casmisinya dalam bulan Rabi'on Awal Betul Casmisinya dalam bulan Rabi'on Awal Tapi contohnya contoh, Semangat tu, Semangat semarak panas itu Kita semarakkan dalam bulan Rabi'on Awal Supaya kepanasan Mekar wangunya itu Sampai Rabi'on Awal akan datang Itu tujuannya. dia Macam Ramadan juga lah kita berpuasa kita baik badan kenapa bulan Ramadan saja kita bersemangat bersemangat kita bersemangat bersemangat dengan harapan semangat Ramadan itu dibawa sehingga sampai kepada Ramadan yang akan akan datang Jadi saya pun nak ambil eh masa ini untuk nak membicarakan tentang uh, Rasulullah lah agar semoga timbul semangat antara kita uh, melihat kepada akhlak kedua uh, akhlak uh, yang ditunjukkan oleh Rasulullah Semoga ha? dia memberi inspirasi kepada kita Semangat kita, kita Untuk menjadi insan yang lebih Lebih baik <tuh> Dan saya yakin itu Saya yakin kalau kita betul-betul faham Ingat ataupun diperingatkan Tentang akhlak Rasulullah Sudah pastinya kita akan menjadi insan yang lebih Lebih baik Tak saulah Kalau ada orang yang diperingatkan tentang akhlak Rasulullah Akhlaknya jadi buruk Ini mungkin sejarah lah tak ada lagi sakit ni ya. <coughs> Tuan-tuan dan -tuan kawan-kawan yang Dia rasa Allah Saya nak bawa Tuan-tuan balik kepada zaman Sebelum kelahiran lagi Dan kita nak tengok zaman kita macam mana Adakah uh, Wujud alam di sana Yang cukup wujud juga masalah Di, di sini, eh, sebelum kelahiran lagi <coughs> Pertama Tuan-tuan selain Kebobrokan sosial Apa dia kebobrokan sosial ni Uh, bahasa lain isu-isu sosial apa dia? isu berkaitan sosial. Nah masalah sosial. Nah apa? yang lama di masyarakat. masalah sosial. ha. Eh? zina menjadi jadi Sebelum pelahiran tadi doktor sekarang kat zina menjadi jadi. Orang perempuan ni menjadi hamba seks ataupun objek seks kepada orang lelaki diperalatkan di Dilontirkan sehabisnya Lepas tu datanglah Lahirlah Rasulullah, datanglah Islam Manusia, jilat, perempuan ini Dihormati, ditutup Dijaga Tapi zaman kita Sebaik pula Mereka yang melontirkan diri, diri mereka sekali nak buat apa Bila <tulah> dia datang Islam lah, ditutup Waktu itu mereka dilontirkan jadi Islam datang tutup, angkat maritabat wanita, tetapi sekarang wanita-wanita sekarang, merendahkan maritabat mereka membuka sahaja habisnya. jadi kita tanpa nak apa Cuma, cuba diri sendiri nah ni keadaan tak, beginilah no. tu tiga, pekan-tiga hari yang seminggu dah put, dia serik muka depan, seimbangan dengan meningkatnya jumlah anak remaja yang mengantung tanpa, tanpa ayah kan. Okay. Ni anak ni anak apa? Anak sunat ke anak mampus ke? Anak anak haram. Contohnya, tu yang reported yang tak report lagi banyak. Zina. Bunuh anak. Bila ada zina dan sebagainya, sebab kita tengok sekarang ni isu jumpa bayi saja. Dalam surau dalam kandak bunuh anak. Dulu zaman Nabi, ketika kelahiran Nabi, pertamanya anak awak. Tapi terpak anak perempuan. Anak pun perempuan. Kita sekarang zaman juta, semua jenis anak. Anak laki, anak perempuan, anak pencah, punuh habis. Semua jenis dengan anak. Minum arak dan kejudian zaman Nabi. <coughs> Menjadi-jadilah Abu Dayak. Dan antara sebab Abu Jahal dan Abu Lahab menolak Rasulullah bukan karena mereka tak yakin dengan kebenaran Nabi. Sebab dia mengganggu tugas bisnes arak dan kejudian. Kalau kita terima ajaran rosak Maka mereka ha, terpaksa buang Di industri ataupun bisnes Bisnes ini Ini faktor yang menyebabkan Hikmah menolak Kita sekarang anak, anak muda Semaja kita mudah access Kepada arak dan kejujian Kalau tempat saya Kawasan Melayu pun Majoriti Melayu pun tak boleh juga Uh, that is the price of their modernization Harga kema kemajuan Dia macam satu package Kenapa kita tak boleh ubah package tu Kenapa kemajuan mesti datang sekalanya dengan maksiat Tak boleh lah Kan memang macam tu lah Itu nak ubah eh. ha, Kan ha, Kadang-kadang jadi macam tu eh, Kalau sini rasa lebih mudah access lah kan? Kalau kakak saya tu Kalau 7-11 tu 24 hours Kan. Kalau arak tu senang, senang dapat nah, Minum arak, jadi jadi Hidup ni semua Hidup ni semua ni budaya nak seronok Semua nak seronok ya. Kalau seronok agama tu Boleh kira juga, dia bukan arak Agama, nak seronok ha, Kalau kita tengok remaja-remaja kita Semua nak seronok, ni program tak seronok Mana ada remaja kita Mana ada kan? Jaman-jaman yang tak kisah Seronok ada ada dekat ada nak cari suka. Ada, tak ada, tak ada. pun tidur dekat belakang tu. Ah, alhamdulillah datang juga. Ha tuan ada buat bisnis. Betul. Ah, izinkan saya. Ekonomi, ekonomi apa? Kapitalism, yang kaya tu kaya. Riba, ah, betul alhamdulillah dah. Maksudnya kami uh, dah dah semarak dah ke arah ekonomi ekonomi Islam akan ada perubahan. Apa lagi? Akidah, penyembahan berhala, athid dan sebagainya. Kulipo ni maksudnya dicipta dan disembah. Kalau mencipta, ha? maksudnya sembah pada benda ni sembah yang dicipta. Kita cipta kita sembah maksudnya. Ah ha? penyembahan berhala athid dan, dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang menjadi menjadi jadi kesesakan Baru-baru ni Ada tiga hari lepas Kambu cangi Tak kecil Maksudnya Penyembahan Berhala Penyembahan Sesama manusia Sembah manusia Macam mana Sembah manusia tak? kadang orang sembah manusia Sembah manusia ni Maksudnya Dia Dia lebih takut Lebih memputamakan manusia Lebih daripada Allah Maksudnya Daripada Allah Kadang-kadang kita Kita nak jaga hati manusia Nak jaga hati kawan Quote and quote kita melupakan hati Allah dah dangku. Ani kata menyembah manusia. Kan? Hmm. Ustaz habaq macam ni ustaz, kalau kawan lama dah, tawang, ya dah mana mungkin saya tak sependapat dengannya ustaz. Oh? Huh? Kita bersedia untuk tidak bersetuju dengan tidak bersetuju dengan kawan kita, tapi baru ke sekarang sama kita melupakan hati Allah dah dangku. Tak apo? Tak apa Jaga hati kawan. Jaga hati kawan. Bila masuk dalam kubur panggil kawan dosa-dosa. So dia teman kita, maksudnya. Pada waktu itu baru kita tahu, yang mana kawan yang mana patutnya kita jaga dan yang mana patutnya kita tak, tak jaga. Ah, nah, ini penyembahan agama manusia. Nah, maksudnya kita lebih mengutamakan manusia daripada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Material, politik, politik lah gitu. Dia tetap Politik. politik pada para pemimpin sebelum perang ke kerajaan biasa yang kita maklum iaitu federalisme. Federalisme ni maksudnya berpuak-puak. Ha, jangan cusik puak. Kalau cusik tahu aja perang. Kan? Ha, ASEAN passport sama mana? Berperang. Puak tengok. Sentuh puak tak boleh. Kita pun berpuak-puak. Dan kita lebih teruk lagi. Puak kita pun tahu perang juga. Ah ha, berpecah juga dalam kerajaan. Ha, dalam keadaan, contohnya dalam ha, Kita katakan kata bincang tentang racist Kita bincang tentang orang Melayu gitu Orang Melayu kita sekarang, jangan berpecah Berpecah-pecah ha, Akhirnya, ha, orang lain jadi Kuat, bukan sebab mereka kuat Sebab kita yang le, yang lemah Sekarang dah berani banyak ha, Minta apa yang tak patut ni Minta yang tak Jadi melihat kepada masa Allah minta, minta, minta, minta, minta. Pada, waktu itulah, pada waktu itu Pada waktu itu Dunia sangat memerlukan seseorang yang dapat mengeluarkan manusia. Dari kegelapan jahiliah kepada Nurul Islam. Ternanti-nanti manusia pada waktu itu. Mah, dah lama dah setiap jarak antara Nabi-Nabi Nabi, nak datang lagi akhir zaman dah lama. Jadi, ternanti-nanti. Seorang Nabi baru yang akan membawa perubahan kepada pada masyarakat. Kita juga nak. Kita nak tunggu siapa. Ha. Kalau tengok keadaan, suruh buat keadaan kita ni. Kita nak tunggu siapa, sahaja. nak tunggu siapa. Jadi hidaf baru-baru ni, bukan baru, lama juga lah, datang seorang Najib khas untuk orang Melayu. Nama dia Haji Kaha. Kan, saya rasa lebar, kan? sebab dengan harapan, dia dapat menyelesaikan masalah umat-umat Melayu. Tapi tiba-tiba lepas tu, Jairizan. Nabi Rizan. Allah sedih tadi. <laughs> Jairizan. Alhamdulillah. Tak sertai masalah. Jadi nak tunggu siapa? Kita nak tunggu siapa? Nak sertai masalah, kita nak tunggu siapa? Tentang senang. Ha? Ada semua ah orang datang. Kita tunggu Imam Mahdi ke? Oh, Saya boleh tunggu Imam Mahdi. Ya, boleh tunggu Imam Mahdi. Tapi jika sebut Imam Mahdi, ingat Imam Mahdi, ingat Tiamat. Oh, dah pergi dulu. Kan? Boleh tunggu Imam Mahdi. Ah dekat <laughs> jamang sangat. Ada apa-apa keperluan untuk itu? Ah, maksudnya ya. ha si itu. Kan? Okay. Ah. Okay. Jadi <coughs> nak tunggu apa? Apa tak tunggu apa? Nak tunggu apa? Saya tunggu alasak. Cintalah dendam. Saya tunggu orang. Kita lah, dah sangat ya? serang Dah nanti tinggal Al-Quran dan hadis dah Dah cukup dah Dah dah bangsa Kita lah kena mengambil tanggungjawab Meneruskan usaha-usaha Yang dibawa oleh Nabi dan Husu Tak semualah nak harap orang lain Buat sadar yang kita Kita mampu Macam mana kita ucap mampu ucap-buat Untuk diri juga Kalau kita tak boleh nak memperbaiki diri orang ha? Kita memperbaiki diri kita. Cuba semua memperbaiki diri juga Bukan tak lah. Kan, okey tak ada lebih dah, alhamdulillah. Perbaiki keluarga, masing-masing jaga keluarga. Kalau masing-masing jaga keluarga, terjagalah masyarakat. Sebab masyarakat terbina no, daripada keluarga. Kita jadi producer, food producer, dia orang jaga. Itu yang jadi masalah bila orang jaga, kau buat duit semata-mata, lawanan buat. Lah. Siapa nah, ini yang jadi diri masalah. Contohnya anda nak pandang dia kepada Allah sekalian. Kan kita nak bawa kepada kita nak tengok apa tujuan Rasulullah diutuskan dan tujuan Rasulullah diutuskankan kepada kita kita, kita. kita nak tengok inilah yang sepatutnya menjadi panduan kita, garis kita, maklumat tuju hidup, hidup kita. Utusan pertama forex nama dia Abu Bakar bin Rabiah. Jadi pasti nabilah dengan ya, orang membuka muka Quraisy hendak akan kenal beradik na? dengan nabi. Nama dia Abu Bakar dia kata pada haji, dia nabi di dalam tanah nabi, wahai anak saudawa. Kau datang membawa agama banget Bila datang agama baru ni Kacau gila hati Macam rasak kita Puak kita Apa yang sebetulnya kau nak Ceritanya Nabi Anak dia Anak lah ha? Anak saudara dia Jika kau nak harta Kami akan kumpulkan kekayaan kami Cakaplah, Nak harta Kami bani Jika kau inginkan kemuliaan Maka kami akan muliakan kau Jika ada sesuatu penyakit yang diberikan Kepulah Nabi Pilih halwat Kena tampuk dengan jil ha? Eh Bagi tahu kita tahu itu promo untuk media penuh kan eh, jangan dilah jika ada kepenyakit yang dia kamu akan kami sekalikan ubat jika kau inginkan kekuasaan nak jadi pemimpin biar kami jadikan engkau pemuasa sana Maksudnya kenapa kita kat sini. Kalau kita sekalian, kita menjadikan ini matlamat untuk kita. Tujuan hidup kita nabi dia bagi Allah dah. Bukan ini bukan tujuan kita di di hidup di muka di atas muka, muka, muka, muka bumi. Bukan ini kata sekalian. Tapi semua penting ah. Ha? Penting, semua penting. Tapi buat awak penting, kau tidak boleh nak semua ni penting. Tapi kerana Allah Allah bukan matlamat dan tujuan hidup ini sebagai anak untuk kita sampai kepada Allah Allah Taala. Penting semua ini. Ketika Abu Bakar bererti, Habib berkata, Nabi SAW alaihi bertanya dia tanya, sudah selesaikah dia abal walad? Dah habis apa tak? Si. Sudah, kata akhubah. Nabi SAW membaca ucapan akhubah dengan membaca surah pustilat. Panjanglah surah pustilat ni. Baca, kalau kita baca, kita tak faham apa kan? Right? Tapi, okohan mu'arah, berdesing dengan berapa. Terima si. dia, menjelaskan permintaan permintaan dia. Ada beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada sini. <tuh> yang pertama, Nabi mengajar kita supaya menjadi pendengar yang yang baik ha, Nabi Allah cakap tu orang cakap tu orang Habib yang cakap tu Nabi Allah cakap tu Habib dah cita ni kadang-kadang kadang orang anak cakap tu cantah lah ha, kadang isteri nak cakap apa Abang dengar Abang ha, tahu dah tahu lah Amang tahu lah Dah lama sawit. Ha, dah lama sawit. Cantah lah. Isteri pun macam tu lah. Ha? Kan kadang, -kadang nak cakap tu, suami nak explain. Tak payah. Orang laki, -laki semua sama. Oh, buat kelima. <laughs> buat kelima bulan. Seri. Kan? Eh. Ha, anak-anak orang -anak macam tu. Kadang-kadang ayah tahu. Ayah makan garam. Ha, mula lah. Ha, kan? Ayah makan garam. Lebih daripada hamba. Kan? Eh. Kita cantah orang-orang. Tak dengar. kau so, Bagi penjelasan dulu. Lepas tu, baru lah kita bagi respon yang, yang baik. Sebab itu, kata orang Allah Ta'ala cipta tinggal dua, mulut mulut satu. Sebab apa? Supaya mendengar lebih, kurang ber, bercakap. Tapi kita akan tunggu yang lebih, cakap lebih. Dengar pun, kurang. Nak buat macam mana Ustaz, lidah tak berpulang. Lidah juga yang dipersalahkan. <tuh> ya, itu yang, yang berlaku. Kedua <tuh> khasanah. Akhlak Rasulullah dengan ahli keluarga. Sebaik-baik antara kamu kata Nabi Mereka yang berbuat baik kepada ahli keluarga Allah Dan aku terbaik antara kamu Terhadap ahli ahli keluarga Allah ha, Tadi nak datang Nak datang tadi saya buka radio Icin uh, uh, Mungkin saya selupa Hadis ni Ada relevan juga, dia kata sebaik-baik Harta yang dibelanjakan Pertama iaitu Harta yang dibelanjakan kepada uh, Keluarga kamu ...keluarga kamu memberi makan sana, anak Allah. Pada rakan-rakan kamu. Lepas tu, barulah yang lebih jauh lebih, lebih jauh maksudnya. Kalau kita maksudnya kita boleh ekselen di tempat pencah kita. Tapi bila melihat kepada keluarga yang berkacau gila. Apa itu salah saya rasa. Sebab apa? Nadi kata, keutamaan adalah kepada keluarga. Sebab kamu akan ditanya, ha, dia asal-asal dengan perkara-perkara yang yang yang mana lebih dekat kepada kepada kamu. Sebab itu keluarga lah yang sedekat ter, dengan keluarga bukan saya kata <coughs> abaikan tak, maksudnya kita boleh seimbangkan. Tapi bila berlaku konflik antara kedua-duanya dan kita terpaksa buat pilihan, satu pilihan saja pada pada waktu itu, pilihannya pastilah luar biasa. Contohnya, ha, cerita Aisyah keluar banggad dari lambat. Rasulullah pergi tengok satu malam dia balik lambat. <coughs> bila dia balik lambat dia baru salam, ha, apa yang dia boleh buat? Dia buat katanya Aisyah tak bangun juga. Akhirnya dia sempat dia punya pasrahnya dia, dia tidur di dekat depan pintu Esok Ansyah bangun Buka pintu Kita nak Rasulullah tidur Dekat pintu Jadi dia perasaan bersalah Minta maaf kepada Rasul Rasul bukan marah Rasul pun minta maaf juga Sebab dia tak tahu. beritahu Akhirnya dia balik-lewat sikit Mungkin Rasulullah Ansyah ingat Rasulullah tidur masjid kan Dan, dan sebagainya Kita Kalau kita rasa macam mana Kita rasa nasib baik rumah kita Rumah bahasi Kalau so, tidak kita koncang dulu hadis <tay> <tay> si kedepan itu betul betul berita saling mulut itu apa sih dok masih dok mengungkap apa macam macam sih pelaksaan sih berita saling tertukar jatuh apa itu orang zaman lupa hati segala segala orang yang baik baik dulu sebelum ini orang zaman mana tu <tay> jadi ini akhlak rasulullah dengan dengan keluarga dia terbaik akhlak rasulullah dalam berdakwah Allah ini bawa wilayah kan? ini bawa wilayah ke kan? mana oh, sana <tuh> kalau khutbah Jumaat yang lepas pas dia sebut tentang hadis Rasulullah Abu Bakar kan Yahudi, Yahudi buta saya tahu sebab saya baca pun khutbah kan? <tuh> jadi cerita yang Yahudi buta ini, so dia berjawab dia, dia buta lepas, lepas itu dia sumpah kerana sumpah kerana Nabi <tuh> ah, Muhammad silafah jangan dengar Muhammad Muhammad ahli si okay. dan dia tak senda, berapa lama dah Rasulullah duduk suap makan dia. Duduk makan dia. <coughs> Lepas itu bila Rasulullah wafat, tanggungjawab seterusnya diambil oleh Abu Bakar. Awak akan pergi rumah anak dia Aisyah. <coughs> Aisyah, ada berapa yang ayah masih belum buat lah. yang Rasulullah petang? Yang ha? yang ayah kena? Kena buat. Aisyah tu lama menung. menang. Eh, rasulullah ayah dah hadir. Eh, itu ayah. Tapi satu lagi rasulullah. Petang-petang Rasulullah bawa makanan beli makan kepada seorang Yahudi buta dihujung untuk kampung Allah akan kata tak apa saya akan, akan buat ayah akan tangga. jadi bila petang bawa makanan pergi bila suak pada Yahudi itu perkasaan pertama keluar pada meluk Yahudi itu ini bukan tangan biasa ini tangan lain sebab apa? Sebab Rasulullah ni bila dia ada cakap kata dalam riwayat, kalau yang kecil dia, kalau yang besar dia, kecilkan dulu. Kalau yang terbang dia lembukan. Abu Bakar mesti bawa ayam ke tak? Eh lain betul. Lain betul janganlah. Okey, kita mulut apa yang Abu Bakar kata? Abu Bakar kata ni, Abu Bakar kata, "Ya, memang lain. Tangan yang berbuat kamu, itulah tangan yang kamu sedar, tangan yang kamu Sumpah kamu serana, dia telah pergi kan ha, Kembali, dia telah waf wafat Sekejutlah Mudi, berapa lama Sebab dia duduk suap, Nabi duduk suap Berda'wah dengan hal ya, Dengan hal, ya, dakwah -da -da dengan apa Akhlak ini, ha, dah lama dah Sebab tak cakap apa Duduk suap tu, dia duduk sumpah kera, kata, Dia tak cakap apa <tuh> Jadi bila Rasulullah rapat, dia terkejut. Oh, yang dibuat baik kat dia, sebuah niat dalam rasul. Rasulullah. Suruh dia menangis. Usah -usah, akhirnya dia mengucap dua kalimah. Dua kalimah. Keadaan, keadaan, keadaan, keadaan. Ha? <coughs> nak berita, Abah. Kadang-kadang kita ni, bila kita berdakwah ni, kita nak rezak cepat. Kalau boleh, bila kita tegur orang, kita apa semua, kita nak jawapan semua positif. Kan? Terima kasih Abah kerana menekut saya. Kita harapkan yang macam tu. Rasulullah ni, lama mana? Dia dakwah pilihan tak keluar sepatah perkataan pun. Kan? Kalau dia nak cakap boleh. Dia tak keluar. Sampai dia masuk masuk Islam je. Sampai dia wafat dah. Sampai dia dia wafat. Kenapa Yahudi ini begitu sekilar sangat? Dia ada cerita lagi sebelum tu Yang menyebabkan Yahudi ini. Kenapa Yahudi itu? Sekilar. Cerita dia macam ni. Rasulullah satu hari dia berjalan di pasar. dia berjalan di pasar. Dia terdengar dah. Ah Yahudi puto ni dia sebut pasal nama nama dia dia pun pergi dekat Yahudi daripada Yahudi puto kita tu apa Muhammad salah jangan dengar Muhammad Muhammad ahli sihir aku tak nak dengar nama Muhammad tadi sebelah dia tadi tanya pak cik pak cik ada masallah pak cik ya pak cik ada masalah pak cik tak nak dengar nama Muhammad bawa pak cik jauh daripada nama Muhammad disebut begitu pak cik <coughs> apa yang saya boleh tolong pak cik bawa pak cik jauh kalau begitu ketegasan datuk pak cik saya akan bawa pak cik jauh. Ha? Ya, nak dulu bawa pak cik jauh di untuk tak. Ani tuni sikitlah senak, tak dengar nama. Nama-nama dia disebut. Jadi kita sampai di untuk kampung, Nabi kata, "Wahai pak cik, jangan pak cik tak dengar nama Muhammad." Ada kan, sebut. "Kenapa pak cik nak hidup macam mana? Pak cik butuk, pak cik tua. Pak cik nak hidup macam mana? Tak kisah nak. Jangan pak cik tak dengar nama Muhammad cukup." Kalau macam tu pak cik. Pak cik tersegas macam tu. Saya lah yang akan bawa makanan dan minuman pada pak cik. Tu cerita dia. Lama-mama nanti dosok dia. Cerita pada orang dengan tangan tu. Mereka mampu. Wah, putih. Sagi. Kenal. Tak, ini, tak, Nak beritahu tentang Akhlak dalam tu. Kita kena sabar sikit. Kadang-kadang kita tak payah bercakap tu. Kita tinggalkan saja dengan ah, akhlak kita. Tapi kita ni kadang-kadang bercakap lebih. Bila orang tengok ada yang orang ni dia kok dia kata apa dia kata nasib baiklah Aku masih Islam sebab aku kenal Islam dulu sebelum aku kenal Muslim. Kalau aku kenal Muslim mungkin aku tak masuk Islam. Ha, sebab apa sebab apa yang kita cakap itu ha, apa yang diajar oleh Islam itu kadang-kadang bertangguh dengan apa yang kita tunjukkan kepada masyarakat masyarakat kita sepenuhnya. Ah itu yang kita kena kita kena jaga Ini akhlak dalam dalam berdakwah dan sebagainya. Nabi kalau kita tengok cerita dia kalau dia marah Kata -kata -kata, kalau dia marah ni biasanya sesuatu yang menyentuh ha, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun macam tu. Kalau menyentuh hak Allah kita kena marah. Kata -kata, jangan dulu buat tak apa saya maafkan. Itu bukan hak kamu. Itu hak Allah kita kena marah. Tapi Nabi bila menyentuh hak dia dia tak kisah macam mana. Teruk macam mana pun, dia maafkan Sebab itu berkaitan dengan, dengan dia Tapi kalau hak Allah, maksudnya tak boleh maaf, maaf Sebab itu dalam hukum hudud Dalam hukum hudud ni Hudud ni, dia melibatkan dua hak Hak manusia dengan hak Allah Tapi hak Allah lebih berat Daripada orang manusia sebab pada, Oleh itu, pada waktu itu kalau orang yang barang dia kena curi Orang yang barang dia kena curi, dia kata Bila disadikan bersalah, potong tangan Dia kata, tak payahlah hasil Saya maafkan dia dan banyak orang-orang tak -orang, nak Saya boleh cari harta oleh biarkan dia Saya maafkan dia Minta maaf, Bila menyentuh hak Allah Kamu tidak boleh maaf Tak boleh maafkan Tangan kosong ke di Menjalankan Sebab itu hak Allah bukan hak Hak kamu Nabi macam tu Kita pun kena, kena macam tu Bila menyentuh hak Allah Bila Allah kata kena marah Maka kita kena marah Jangan berapa-apa kata Takpe saya maafkan Pandai-pandai maafkan aku nyah Allah. Ah, kan. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan yang yang masya-Allah <coughs> Ini dah di penghujung dah. kita pun nak habis ramah dah. Celik maka boleh sebut dah habis <coughs> ramah Ya Sebentar lagi Nabi Rasulullah kata tak Sebentar lagi Allah akan memanggilku. Aku tak ingin di padang mahsyar nanti. Ada di antara kalian yang ingin Menentuk padang kerana perbuatan ku pada kalian Ini Najib, Najib, Najib dah rasa Allah ta'ala nak jemput je Kita ya. tak kepada sahabat-sahabat ha? Bila ada yang keberatan dengan perbuatan ku Kalau aku ada buat silap apa -apa, Melukakan hati Atau menyakiti pada kalian Usapkanlah Sahabat yang lain tergiam Namun ada seorang sahabat yang tiba-tiba bangkit Dan berkata Dahulu ketika engkau memeriksa barisan Jisai pergi perang kau menuruskan posisi aku dengan permukaanmu. Aku tak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Tetapi aku ingin menyusup balasan hari hari ini. Berani sahabatnya dengan jatuhnya. Orang lain semua sedia. Kita pun pernah berdekat duduk dalam sinari yang macam ini. Kita pun pandang macam-macam. Aku sanggup buat macam ini. Nak balas Rasulullah. Tapi Rasulullah biarkan para sahabat lain terkejut, tidak menyangka ada yang berani berkata seperti itu. Omar langsung begini dan siap untuk menggereskan orang tua. Omar berkata, "Lain macam mana dia? Jika orang tersebut berdakwah, kita ada sediakan dalam masyarakat kita. Kita kena ada orang macam Omar. Omar. Ini semua nak dia ubah hati. Tiada orang main-main dan itu. Kita kena ada orang macam macam Omar ni. Tapi gaya Omar." Ha baik king guide ha namanya. Ha yang tercicit. Ha ha oh, tunah. orang takut ada orang tengok mak. Ni semua nak jadi Abu Abu Bakar. Sebab tu orang ha, tak takut dengar-dengar. Ha Nabi sallallahu alaihi pun menyuruh Bilal menganti tongkat di rumah beliau Siti Aisyah yang berada di rumah. Kehairanan ketika Nabi buka tongkat, eh kenapa nak buat apa dengan tongkat? Terlalu lama tongkat ini terlimpan Setelah bila menjelaskan peristiwa yang terjadi Aisyah itu semakin hairan Mengapa ada sahabat yang berani Berbuat senekat itu Setelah semua yang Rasul berikan kepada kepada mereka Rasul memberikan tongkat tersebut Pada sahabat itu Seraya menyingkapkan bajunya Sehingga terlihatlah perutnya Lalu berkata Buatlah, lakukanlah Detik-detik menjadi sangat segang tetapi terjadi suatu kealingan, sahabat tersebut malah menciumi perut dan memeluk Nabi Suraya menangis. Sungguh maksud tujuanku, hanya untuk memelukmu ya Rasulullah. Aku ikhlas atas semua perilakumu, wahai Rasulullah. Sekejap itu juga terdengar ucapkan, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT berkali-kali. Berkali, bijak sahabatnya dengarnya. Dia bijak ambil kata, sesuatu pacar. tadi nak buat dah, dia dia buat dah betullah cinta memang tak sangka pula dia pandai fikir macam tu kan betul tak ha ni menzahirkan betapa cintanya ah ha, betapa cinta ha, sahabat-sahabat ha, dengan dengar Rasulullah ah kata dengan Rasulullah malam dia dengar juga kalau kalau orang dengar ini kan taklah kan dengar radio lagi dah ada cerita cinta kan dekatkan bagaimana apa ha, kita Rasulullah beri khutbah Rasulullah tanda kepada satu eh, batang sama harus berusaha. Saya berbincang tu, tak datang tamat tu. Jadi orang sahabat ni, dia lebih cerdik. Kita nak buat satu mimbar yang yang cangkí, lebih cangkí. Rasulullah kata, okaylah. Dan, eh, buat. Jadi bila lepas tiap mimbar tu Rasulullah ada tinggal batang tamat tu. Bila lepas tinggal batang tamat tu, setiap hari di masjid Nabi tu, terdengar suara tangisan, suara tangisan macam apa? Anak-anak tu -anak menangis. Jadi orang heran. Jadi Rasulullah bila dia beritahu kepada Rasulullah, Rasulullah boleh bunyi suara tangisan, batang tak? Tamar tadi. Ya Rasulullah, kau dah tinggalkan aku ya Rasulullah. Dan menangis batang, batang itu tu. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah SWT. Ha? Contoh kan pengajaran yang kita dapat nak ambil daripada sini. Kalau lah batang tamar ini yang kena Rasulullah menangis. Apakah apa? terkena rindukan Rasulullah. Kita yang sepatutnya bukan datang sama sistem yang ada akal yang waras. Sepatutnya kita lebih menyayangi Rasulullah daripada datang datang sama tadi. Apa dia punya apa? pengajaran dia seketika. Pengorbanan sahabat. Cepat dengan pengorbanan sahabat sentiasa? Sebab zaman sekarang ni ada golongan-golongan yang nak buang sahabat. Ah, ha, golongan yang nak apa? Sahabat. Tak faham kita dekat apa? Hei. dia datang dia nak buang Nabi ni dia nak buang Abu Bakar dia nak buang Umar dia nak buang Osman dia nak Andri korang je iaitu siapa saya nak saya nak Ali sena, sena. dia buang Nabi kalau Akal yang Warah dia terima tata -tata. Ha? Dia sebab kejayaan Nabi itu siapa di belakangnya iaitu di belakang dia adalah sahabat-sahabat sahabat. kibang-kibang sahabat -sahabat. bukan buang sahabat dia tak? Abu Hurairah memang tak minah Abu Hurairah Haji Haji Abu Hurairah out semua Ahli baik je Contoh ha, Buang sahabat Al-Baqarah ke, sahabat malam eh, dan sebagainya. Ha, maksudnya kalau asal yang warang, tentu kita tak boleh nak, nah? terima. Kalau kita terima, buat cek balik. Kita terima sebab apa? Kalau cek-cek balik sebenarnya, sebab kena dengan nafsu, nafsu kita. Nafsu kita apa? Malas. Sebab kita nak gabung ke solat. Kan? Nak gabung solat. Solat hujung waktu gabung duk, johon dengan asal. Tetapi kita nak apa? Kita nak mut'ah. Salin pun. Kontrak, ha, 4 tahun sebulan. Kalau kita boleh contract even dengan the one of others, boleh contract. Dengan syarat, suami dia tak tahu. Suami dia tak tahu. Siap. Ha, Sama macam, macam tu, semua anak-anak nak tu. Sama macam tu. <tuh> jadi saya bila sebut tentang kejayaan pendapatan dia ada orang di di sebalik dia macam kejayaan kita semua orang tentang berjaya siapa di sebalik kejayaan tuan jangan lupakan lah, Kadang-kadang kita untuk rasa bangga kadang kerana isteri anak-anak yang beri support environment yang dan kondisi ada seorang yang berjaya jadi dia benar <tuh> dia jadi kaya benar dia sebuah daerah lah, tuan bila dia satu hari dia bawa isteri dia dia singgah di segenah The same, the same tengok dicekemian. Dia tengok boy friend isteri dia masih berkedur di kesenian. Boyfriend friend, boy isteri dia. Dia kata pada isteri dia, dia kata, "Tengok, nak hidup berswafawi dengan aku. Kalau tidak, suami kau masih lagi apa? Pengisi ini menyok. Oh, dia marah isteri, isteri dia. Isteri dia tahu apa? Apa? Abang, abang mengatakan macam tu dah. Sebab saya kahwin dengan abang lah. Abang jadi jermut Kalau saya kahwin dengan dia Dia yang jadi jermut Kadang-kadang kita ni kan Kita hebat lah. eh, Tak pandang orang di sebalik yang beri sokongan kepada Kepada kita ha, Ingatlah Berapa ramai sahabat yang terpaksa berpindah Ini bukan berpindah daripada KJP di mana sama kawan dan sebagainya Berpindah ni Berpindah yang Berpindah dalam masa ke Kemajin Saya nanti satu contoh lah Mas'ab bin Umar Ini tu orang sahabat yang awal Yang berkirah bersama Rasulullah Mas'ab ni dia orang kaya Hartawan lah Ajar muka yang Insul Muda remaja Bila dia jari Menurut riwayat Bila dia jari Lepas rumah orang perempuan Duduk jemuk-jemuk Nak tengok muka muko dia bila dia nak berhijrah ke Madinah dia sahabat kawan, kawan dia tahan musa tak boleh pindah Mus kata musa kata berkan aku pindah kalau kamu nak harta aku kalau itulah sebenarnya kamu ambillah harta jadi musa dia pergi dia, dia seorang hartawan anak orang kaya dia tinggal semua harta dia nak pergi so, Bila dia dia berhijrah dalam perang badar dia cukup antara yang awal tu gugur serta-serta nabi nak nak tutup Muka dia, habis tarik saja, -tari, tutup muka, nampak saki. Jatuhlah mata nanti. Nabi kata, silupa tawan, maka kami nanti kau, tutup muka nampak kaki. tutup kaki nampak muka. Akhirnya Nabi kata apa? Tutup muka dia sengkai, tapi kita tutup dengan selepas-lepas, tak ta. mahu. Itu pengorbanan yang diberikan oleh kita. Kita nak pengorbanan itu apa? Kita apa? Azhar-azhar kita ni, apa yang untuk pemahamanan kepada kita? Kita pemahamanan kita untuk apa? Untuk bagi semangat lebih, nak melangkah datang ke masjid dah dan, dan surat sahaja. So. Bukan sambil macam ni pun. Pemahamanan kita apa? So. Nak tolak ke sini waktu pagi sahaja, so. tu pun tolak tapi. Thank you. Waktu subuh kan, azhar, tolak tak terus, tolak tak terus. Nah, tak tidur, ni ayat ya, tu sahaja. Pemahamanan kita macam tu, sahabat-sahabat dulu. Sambut sampai, sampai di sini. Apa lagi? Berkeringat darah. Kita pergi nak peluh pun tak? Nak peluh pun. Banyak rumah ni kuat. Masjid pun, pecah pun, tempat kerja ni kuat. Tak ada peluh. Dan peluh jilai ambil universiti jogging ke? Eh, ini bukan berkeringat peluh. Berkeringat darah. bila So, bayangkan bila gila. Dia letakkan di burun sahara. Kemudian diletak batu di atasnya ada dia sebut susah susah ada dia sebut susah pula kepada mulut dia susah kita kadang-kadang ni titik-titik susah titik-titik susah dia amalkan kata zikir tetap zikir susah susah susah susah susah susah Susah orang tua seket susah tengok muka tuan ni susah tengok muka anak susah nak nak saja jalan raya dia susah siapa saudara sepupu Banyak susah nak balik susah <coughs> nak tidur malam uh, susah eloklah <tongan> ayat tu Rikir sebuah Rikir sebuah Bila kita bandingkan keputusan kita dengan bila, bila, bila Boleh banding, tak boleh banding pun Ada bila sebuah susah Ada, bila sebuah oh. Ahad, bukan bisnis Ahad, ahad, ahad Sebenarnya kata sekali Bila tak sebuah ahad Menurut riwayat yang baru, yang baru menubah Bila sebuah macam Susah Susah macam ni cantik eh. Mana ada sudah sembuh menjadi tua. Tak ada. Ustaz. Gila wala lelaki ustaz. Kita orang perempuan insan lemak Ha oh, buat. Bukan jangan kat sini tak jin badwi. Okay. Siapa yang Saidah yang pertama? Saidah pertama. Orang perempuan nama dia Sumayyah. Dia korban nyawa dia. Kan Adam? Adam bandingkan kita, saudara kita tak tuntut pun sampai macam tu. Itu pun kita asyik susah tu, susah-susah perkataan. Susah, susah. Gugur syahid demi kerana sirka Rasul dan kelangsungan agama. Cuba bandingkan kesukaran kita dengan kesukaran Rasulullah dan sahabat. Tak terbanding dengan sekali. Sebab itu mari kita, saya naklah saya malam ni nak sebut tu susah walaupun keadaan kita dah diajar begitu, nak lebih susah tapi kita rasa menyukah. Begini susah, susah." segala Susah, eh? Jadi kita rasa berat Sedang-sedang eh? Kita -sedang, kena sedang, sedang, sedang nisah Jika kita sebut takkan Susah pun bukan sedang Sahabat-sahabat pun Bukan kata susah juga Sahabat pun macam nak susah juga Mereka pun rasa susah Satu hari Datang orang sahabat kepada Nabi Wahai Nabi Angkatlah tangan Berdoa kepada Allah Nabi Sahabat-sahabat orang yang tu Wahai Nabi Angkatlah tangan Berdoa kepada Allah Susah ni eh? Dia tak sebut susah Susah yang tambah Masalah kan, ha. Jadi Rasulullah kata Bozir Bozir Saya boleh angkat tangan juga kepada Allah Allah akan makbul Tapi kamu kena ingatkan orang sahabat Orang dulu sebelum kita Lebih dahsyat daripada mereka Mereka ni dia, dia bergaji kepada mereka Sampai sebelah dua kita, Kamu tak sampai macam tu lagi Dika lagi pakai pedang Sebelah Okey lagi Okey lagi lah Dan daripada bergaji Rok-rak, rok-rak, rok-rak kalau kita contoh interaksi contohnya gaji mesti tak tengoklah kalau dia bangun dulu orang tahu sebab tu semua gaji bodoh siapa nak ada kena makan tu kita kita kata kita, kita, kita, kita, kita sayang Rasul apa sembang kita ha membina Allah sekalian semoga-moga kita termasuk dalam golongan-golongan yang yang meneruskan yang membina apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan Allah izinkan kita menjadi insan-insan yang memelihkan legasi yang dibina dengan air mata keringat Rasulullah dan para para sahabat. Takkan ha? kita tak boleh nak kalau kita tak undang bina juga. Tapi jangan sampai kami kita menjadi insan yang memusnahkan yang merosakkan yang menghapuskan usaha-usaha yang dibawa oleh atau roh mereka para sahabat syafaat itu bayangkan selang sabut dan serabutnya di mahsyar ini syafaat itu pendukan untuk nak melepaskan kita daripada azab seraka itu so, tentang bayangkan jashadnya selang ha, sabutnya di padang mahsyar ketika mana manusia semua di dibangkitkan dibangkit sejak so, zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kalau so, siapa-siapa yang suka iman zaman perang bukan kurang zaman sah pada zaman dulu contoh tengok mati boko ramai eh mati mula-mula dia pakai ketiga-tiga orang lawang satu dia pakai panah dulu satu baru infantry dan sebagainya ramai mati dan semua manusia manusia ini sejak zaman Nabi Adam akan dibang dibangkikkan kelambur mataul seolah-olah terjengkal dengan, dengan kepala contoh dia bayangkan pada pada waktu itu dan yang seriusnya dahsyat dengan Bila kita dibangkitkan, kita dikumpul, Baru timbul dalam fikiran kita. Semuanya benar. Ayat Rasulullah bagi kita benar. Syihah Al-Quran benar, kita benar. Nasa benar. Kebangkitan semula benar. Hizat benar pada waktu Tuhan-Tuhan. Jadi kita tak ada pilihan dah berada selama Dan seluruh manusia bertumpu pada Nabi Muhammad. Nabi Adam, umat Nabi Adam, pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, kami umatmu belah syafaat kepada kami. Nabi Adam kata, bagaimana aku boleh memberi syafaat kepada kamu? Aku sendiri berdosa. Pergilah kepada Tentu Ambiya, Nabi Muhammad Muhammad. Umat Nabi Muhammad jenikan juga. Umat Nabi Ibrahim jenikan juga. Semuanya bertumpu kepada Nabi Muhammad. Siapa suka? Gimana susah dan kasihan dalam kelompok yang begitu Ramai yang tak tersebut dengan jilat dengan kata-kata ini. Tapi kita perlukan juga syafaat. Yang merupakan peluang terakhir kita iaitu syafaat. syafaat. Cermin diri kita. Apa yang kita rasa yang boleh membuat Rasulullah bertali kepada kita. Dan berkata, wahai Osman, aku kenal engkau. Mari sini, hampir sini. Ataupun wahai, wahai lakih, tunggu. Sabar, aku kenal engkau. Asal, apa yang membuatkan Rasulullah kenal beralih kepada tuan-tuan? Tiba-tiba kita tengok dia, kata-kata saya, imagination lah. Jadi, orang-orang ha, takut, orang-orang takut, pusing-pusing di atas orang heboh, tengok-tengok Rasulullah. Ya Rasulullah, saya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, siapa kamu? Aku tak kenal. Soalnya nak jumpa Tiba-tiba Rasulullah kata dia tak kenal. Ya Allah, maksudnya, tu banyak perkara yang macam tu, kan? Jadi bagaimana zaman dia? yang kita rasa yang Rasulullah kena, yang tentang tentang kita, yang ada hubungan, yang butuh sentimental kita dengan Rasul, Rasulullah, maksudnya. Apa aja kita sila, apa dia? Dan tak lain dan tak bukan yang kita boleh buat, yaitu ikutlah sunnah Rasulullah dan banyakkan lah salat, solawat, bukan berpuisin, bukan. Nah abis, kini, nah abis kedua. Tata kemudian nanti kalau kata dia nak nak pergi langsung dia nak datang sekolah dah nanti dia hari pembalasan kalian akan ditanya oleh Allah Apa yang telah aku sebagai nabi perbuat pada kalian jika kalian ditanya nanti Apa jawapan kalian Nabi Nadi tanya macam tu kalau mahu ayah cakap macam tu orang yang tidak sayang kita nak tutup mulut dia jangan bagi dia sebut jangan sebut begini kan Si Rasulullah insan yang paling dikayani. Ha, dia sebut macam tu, Para sahabat berhiam Dan mulai banyak yang menikiskan air mata Bukan setelah tu jalani hari-hari Bersama kalian dengan lapar Bukan setelah putar beberapa batu di perutku Kerana menahan lapar bersama kalian Sampai begitu semua mana orang Walaupun dia mendapat kawan yang tak setutnya dia alami Dalam menggali perahan lapar Perkandak ini berlaku dalam bulan Ramadhan. Sahabat-sahabat lapar, sahabat-sahabat. Jadi ada mai angkat baju kepada Rasulullah. Bukan nak bagi tahu nak tunjuk psikologi syakologi. Kata -kata. Buka perut, ikat perut. Sahabat-sahabat ikat perut. Rasulullah tu selak baju dia. Bukan seketul batu. Dua ketul batu, sahabat-sahabat. Tak jadi sahabat tu buat kerja balik. Nak ikat perut. Tentangnya Rasulullah. bukan silah tu taruh seberapa batu di perutku tu. Kerana kenangan lapar bukan masalah. Bukankah aku telah bersabar menghadapi kejahilan kalian? Kamu tanya aku jawab. Kamu tanya aku jawab. Aku tanya, kamu tanya aku jawab. Tak pernah engkau tolak, ha, tak pernah engkau siksa, apa buruk muka dia. Bukankah aku telah bersabar menghadapi kejahilan kalian? Kamu pentinglah dalam apa? Ta dalam ha? masjid Rasulullah Makkah. Bukankah aku telah sampaikan kepada kalian wahyu daripada Allah untuk semua pertanyaan itu? Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah pun menghormatkan kepala ke atas Dan berkata Ya Allah Saksikanlah Ya Allah Saksikanlah Ya Allah Saksikanlah Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meminta kesaksian Allah Bahawa beliau telah menjalankan tugasnya Di sini kawan kawan ini di masjid al-Najayir ini, saya pun minta Allah menyaksikan bahawa kita mencintai Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah betapa kami mencintai Rasulmu. Betapa kami tidak ingin bertemu dengan sukar cilmu. Betapa kami tidak ingin meliru semua perlalunya yang indah. Tua budi pengertinya yang agung. Betapa kami jangan ingin dibangkitkan dan ciri pada masyarakat. Bersama Nabi Allah Muhammad. Betapa kata-kata ihli tempatkan dalam surga, Kan sama dengan syurga yang Nabi kami. Ya Allah. Syaksikanlah ya Allah. Syaksikanlah ya Allah. Syaksikanlah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Wa billal tawfi wa hijayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.